Насока на живота Беседа от учителя държа на предобщи окултен клас на 28 ноември 1928 година в София. Съвременните хора имат стари схващания за живота, а старите схващания, старите разбирания не допринасят никаква полза. Новото схващане, то е божественото, което иде сега. Божественото в нас разширение в човешкото съзнание. То дава насока на живота. Божественото, което носи новото в света, е процес, който не може да се задържа на едно място. Тръгниш ли в посоката, в която божественото се движи? Ти ще се въртиш в кръг, в спирала, по права линия, ще падаш, ще ставаш, но нищо не е в състояние да те спре. Ако си в трен, ти, видимо, ще седиш на едно място, но тренът се движи. Ако тренът спре на някоя гара, земята продължава да се движи. Ако земята спре движението си, слънцето продължава да се движи. Такова представлява Божественото. То е вечно движение. Това вечно движение дава насока на живота. Щом престане това движение, т.е. щом насоката на живота се прекрати, настава състояние на покой, което се нарича смърт. Пожелай ли човек да се успокои? Той влиза в областта на смъртта. Всяко движение, което определя насоката на живота, е служене. Щом стане от и започне да се движи, човек взема известна насока в своя живот. Всяка насока на живота има своя специфична форма. Различните насоки на живота могат да се представят във вид на лъчи на изгряващото слънце. Тия лъчи показват дългия път, който животът е изминал. Тия лъчи са съществували преди лъчите на светлината. При сегашното си развитие хората говорят за светлината, но всъщност те познават светлината само в нейната сянка. Това, което те наричат светлина, е само сянката на светлината. Докато живеят в сянката на светлината, те всякога ще се спъват. Наистина, недоволство, безверие, съмнение, всички тези отрицателни прояви не са нищо друго, освен спънки в човешкия живот. Някой е недоволен, че е ял малко. Какво ще придобие, ако яде много? Ще ял да стане голям едър, Смисълът на човешкия живот не седи в това човек да стане голям ядър. В сегашните скъпи години няма смисъл човек да бъде много голям. Ако е много голям, мъчно ще се преграмва. Големината на човека трябва да отговаря на неговото съзнание. Природата съществува закон на икономията. Да бъде човек голям, силен, добър, учен... Това са насоки на живот. За да добиете качества, човек трябва да разполага с съответни сили, които равномерно да разпределя. Като дойдат до съзнателния живот, хората намират, че той е сериозен, че носи големи страдания. Страданията имат за цел изправяне на кривите насоки на живота. Било е време, когато човек не е страдал, но това не е най-голямото благо. Ние намираме, че сегашното положение на човечеството е най-добро. Пътят, по който сегашното човечество върви, е най-добрият път. Той води към съвършенство, но още не е най-съвършен. Да мислите, че този път е съвършен, това значи и да се намирате в положението на болния, който казва, че се чувства най-добре, когато лежи на кревата си. За болният е така. Но за здравия това положение не е естествено. Като изучаваме формите, през които животът е минал, виждаме какво голямо усилие са правили тия форми, за да подобрят своето положение, да дойдат до най-съвършенната форма на Земята, каквато е човешката. Всички форми са търсили път, насока на своя живот, но само човека е постигнал това. Благодарение на своето съзнание, човек е дошъл до точно определен път на движение. Когато в неговия път се е родила идеята за Бога, той е намерил своя духовен изток. Идеята за Бога в човека представлява насоката на неговия живот, неговото изгряващо слънце. Когато човек намери своя изток, съзнанието му се разцъфтява. Разцъфтяването на човешкото съзнание е подобно на зазоряването. Щом настъпи този процес в човека, животът му се осмисля и той тръгва в определена посока без много лутане. Докато намери своя път, човек непрекъснато се лута в съзнанието си. Това състояние е подобно на заблудения пътник в тъмна зимна нощ сред снежни преспи и виелици. Тук там той вижда светлинки, но щом стигне до тях, една след друга те я е угасват. Уморен, смръзно, той пада на снега, откъдето някой негов приятел го изважда и спасява. Като изучавам живота на съвременните хора, виждам, че положението им не е много сигурно. Ще кажете, че вие имате вяра и убеждение. Колко е силна тази вяра и какви са вашите убеждения, това се вижда във време на изпитание. Като се намерите пред някое голямо изпитание, вие веднага се разколебавате, започвате да роптаете против съдбата си, против Бога и казвате. Ако наистина съществуваше Бог, който е любов, как е възможно да изпраща такива големи изпитания? Какво показва вашето роптание? Щом роптаете, вие не познавате Бога. Той не е такъв, какъвто философите, учените, моралистите и богословите го описват. Той се проявява чрез различни форми и по различни начини. Човек трябва да изучава Бога във всичките му форми, които се проявява, докато един ден дойде до положението да се слее с него и безпогрешно да изпълнява волята. му. Дойде ли до това положение? Човек никога не се колебае в своя велик баща, в своя създател. Като ученици, вие трябва да знаете, че страданията, изпитанията, сиромашията, болестите, неизпешно ще ви следват. За учения, за адепта, тези неща са почивки. Като дойде сиромашията при него, той ляга под крушата и си почива. От време на време капа по една круша и разлажда устата си. Като дойде богатството при него, той го туря на гърба си като раница и тръгва с него по света да раздава на бедните и на страдащите. Който не разбира смисъл на сиромашията, той каза: Да не ти дава Господ сиромашия, голямо тегло е тя. Според него тегло е за човека, ако му се дадат условия да си починят. Да изхвърляте сиромашията от себе си, това значи да отбягвате от почивката. Хората се плашат от сиромашията, защото мислят, че ако тя ги посети, те са осъдени на глад, на голодия. Не. Сиромашията е облечена с хубави дрехи като пеперуда, която цял ден хвърка от свят на свят. Тя не мисли за житници, нито за хамбари. Цял ден хвърка и дето закъснее, там остава да спи. Богатият не познава състоянието на сиромаха. Той мисли, че всякога трябва да носи товара на гърба си. Рече ли да хвърли временно поне товара си, тогава разбира какво нещо е истинската почивка, какво нещо е свободата. Сегашните хора се страхуват от изпитанията и от сиромашията, защото са наплашени. Ако погледнат на живота с нова светлина, ще видят каква светлина съществува във всичко. Човек трябва да разбира процесите, които се извършват в природата и да се вооръжи с търпение да дочака техния край. Трябва ли умрелият да тъжи и да плаче, че тялото му гние и се изгубва. Като изгние, тялото му ще се превърне в вода и газове. Водата ще проникне в земните пластове, откъдето ще излезе в вид на чист извор. След време и изворът ще се превърне в река, която ще се отправи към морето, където, откъдето някога е излязла. Газовете пък ще отида някъде високо в пространството. Какво лошо има в това преобразуване? Нищо лошо няма. Човек се е превърнал във вода и въздух. Лошото седи в това, че хората се страхуват от преобразуванията, от промените на живота. Страхът в човека е остатък от животинското състояние, през което някога е минал, Благодарение на което той е готов с години да се върти на едно и също място и нищо ново да не предприеме. Не правят ли същото и животните? Куче гони един заек. Заекът скача от мястото си и започва да бяга. Колкото и да бяга, виждате, че той се върти около старото си място най-много един километр далече. Слайнето си и кучето го застава да бяга ако разбира законите, заекът няма да се върти на едно и също място, но ще удари на бяг и ще се отдалечи от опасността най-малко 5-6 км. А тъй като се върти на едно и също място, заекът попада в устата на неприятеля си или опитва куршума на човек. Какво представляват мъчнотиите в живота? Мъчнотиите това са ловджийските кучета в живота, които преследват човек. И човекът като заек се движи в един затворен кръг, от който не може да излезе. Кучетата го преследват, докато ловджията със своята пушка го прицелва и сваля на земята. След това казва, че еди кой си човек умря. Не, не е умрял този човек, но ловджията и го, го е убил и го носи в дома си, заради вкусното му месце и хубавата кожа. Какво трябва да прави човек, за да се освободи от мъчнотиите? Той трябва да тръгне по нов път, да заживее с нови идеи. Някой казва. Аз съм човек, ходя на два крака. Заемам високо обществено положение. До кога ще бъдеш човек, който се отличава от другите животни по това, че ходи на два крака и заема известно обществено положение? След 20-30 години ще те увълнят и ще се намериш в положението на инвалид, неспособен за работа. Тогава ще кажеш, какво беше едно време, а какво е сега? Най-после, щеш не щеш, ще се примириш с положението си и ще кажеш. Така трябва да бъде. Какво да се прави старо след това? Не. Така не трябва да се разсъжда. Какво нещо е старостта? Когато изгуби силите си човек, започва да устаря. Защо губи силите си човек? Защото е изгубил насоката на своя живот. Онзи, който не е изгубил насоката на своя живот, той не знае какво нещо е старост. Следователно, старостта познава, че човек трябва да мине в нова форма на живота, да се подмлади. Старостта е преходна фаза, в която човек не може да остане дълго време. Дойде ли до староста, той непременно трябва да търси изходен път. Един китайски император искал да стане член на Всемирното бяло братство. За тази цел го изпратили между животните да учи техния език. Като поживел известно време между тях, той започнал да разбира езика им. Един ден той срещнал две мравки, които спорили за една хапка. Двете мравки хванали хапката и я държат, не я пускат. Едната казвала, че хапката е изпратена за нея, а другата настоявала, че това благословение е изпратено от небето за нея. Всяка мислила, че има право на хапката и ни не е давала на другата. И двете държали хапката, споряли за нея и не я дяли. Императорът наблюдавал този спор и мислил как да го разреши. Наблизо някъде той видял един овчар. Отишъл при него и го попитал. Имаш ли малко трошици и хляб? Имам, турбата ми е пълна с трушици, току-що ядох. Императорът сел в ръката си трошичките и ги търкурил пред спорящите мравки. Като видели такова изобили от друшици, те пуснали първата спорна хапка и се хвърлили върху новото благословение. С това спорът се прекратил. Императорът продължил пътя си и видял, че две кучета се давят за една кос. Какво правите? Да не разрешавате някакъв научен въпрос. Едно от кучета отговаря. С нощи моят господар даде голямо огощение на гостите си и след свършването на огощението хвърли и на мен една кост, да опитам нещо от яденето. Този и неканен гост дойде от някъде си и се хвърли върху моята кост и иска да ми я изяде. И аз искам да я разделя с него, но не мога, никакъв инструмент нямам. Понеже костта е моя, аз имам право на нея. Императорът Веднага отишъл при господаря на кучето и го попитал. Имаш ли още една коса останало от угощението? Пълен кош с кости съм изхвърлил. Вземи колкото искаш. Той взел няколко кости, хвърлил ги на кучетата и те престанали да спорят. Изобилието разрешило въпроса. Императорът се замислил и продължил пътя си но се натъкнал на двама земеделци, които споряли за няколко сантиметра земя. Между тях се подигнал въпросът, къде трябва да бъде синорът на нивите. Един е настоявал, че съседът му е взел малко земя от нивата. Другият настоявал, че нивата е негова. Нито един е отстъпвал, нито другия. И двамата цитирали членове от закона, че никой няма право да мести синура на съседа си, цел да вземе от неговата земя. Императорът се приближил към тях и ги запитал: Можете ли да отложите спора до утре и да дойдете при мене, аз да го разреша? Кой ти? Императорът написал своите инициали, дал им бележка, в която определил, че са насрещат. На сутринта и двамата съседи отишли на определеното място и получили по 10 декара земя. Щом получили това изобилие на земя, те заправили спора за 10 см и се върнали доволни по домовете си. Така императорът научил от животните, че при липса на изобилни блага в живота, всякога възниква спор. Дават ли им се тези блага в изобилие, спорът се е прекрадява. Значи, изобилието разрешава спора и мъчнотиите в живота. Същия закон се отнася и до човешкото царство. И тъй. Намери ли посоката на своя живот, човек лесно разрешава мъчнотиите. Щом намери посоката на живота си, той разумно се справя с мъчнотиите, недоразуменията, споровете и страданията си. Като разбира законите на природата, човек знае как да трансформира състоянията си, да превръща скърпите в радости. Според закона на контрастите, всяка мъчнотия, всяка болка се лекува с нещо противоположно на нея. Учените са открили някакви малки микроскопически същества, по-малки от микробите, микрояди, които изяждат микробите. Ако някой човек заболее от някаква заразна болест, лекарите вкарват в организма му микрояди, които се размножават много бързо и по този начин изяждат микробите, причинители на болестта. Така именно болният оздравява. Този начин се отнася и към човешките мъчноти. Когато се намери пред някаква мъчнотия, човек трябва да извика микроядите на помощ да изядат микробите, които са причинили мъчнотият. Щом микробите на мъчнотията изчезнат от човека, той се освобождава от тях. На научен език ние наричаме тия малки същества микрояди, а на духовен език – ангели невидими помагачи. Всички хора, в които шестото чувство е развито, могат ясно да виждат борбата между микробите и микроядите в човешкия организъм. Те виждат, че пред човека се изправи една тъмна сянка, т.е. един силует. Веднага след това се явява втора, светла сянка, противоположна на първата. Тъмната налита върху светлата, както пеперудата към светлината. Между тъмната и светлата сянка започва борба, в коятото светлата побеждават от тъмната. Ако светлата сянка победи, светлината и топлината ѝ се увеличават и запалват тъмната сянка. В тази борба, броят на тъмните и светли сенки постепенно се увеличава, докато най-после светлите победят. Интересна картина е да гледате как отляво и отдясно на човека се борят светли и тъмни сенки, с цел първите да го спасят, а вторите да го унищожат. Голяма борба става около един праведен човек или около един светия, когато се намира пред големи изпитания. Ако борбата се свърши в полза на светията, лицето му започва да свети и той благодари, че се е освободил от мъките и тързанията на душата си. Това става не само с праведните и свети хора, но и с всички хора. Обаче колкото по-напреднал е човек, толкова и борбата около него е по-голяма. Милиони същества воюват около човек. Това е една от вътрешните страни на живота, от великите тайни на битието. Тази борба е предвидена от божествения промисъл. Под думата божествен промисъл разбираме съзнателна разумна работа на множество възвишени същества, които изпълняват изключително волята Божия. Когато казваме, че съществува божествена промисъл, ние имаме предвид насоката на живота и вярваме в нея. Като ученици, вие трябва да изучавате всички науки химия, физика, ботаника, зоология, биология и т.н. Всяка наука ще ви запознае с елементите, с които тя борави химически елементи растения, животни, минерали. От друга страна, те ще ви запознаят с происхода на живота на различните форми, начина по който те се размножават и тъй нататък. Като изучи живота на различните форми вън от себе си, в физическия свят, човек ще проникне и в свой организъм, ще разбере, че същите форми съществуват и в него. И тогава, като знае техния происход и начина по който се размножават, той ще познава по-добре и себе си, т.е. своят физически и психически живот. Колкото по-високо се издига човек, толкова повече навлиза в умствения и в причинния свят, дето няма никакви животи. Това значи да живее човек в съзнанието си, дето има само чиста вода и плодни дървета. Това е раят на Земята, т.е. животът на пълно блаженство. Когато този човек се затъжи за животните, той слиза на физическия свят на Земята, зоологическата градина. Според някои учени, каквито животни и растения съществуват на Земята, същите животни и растения се срещат и в висшите светове. Вярно е това твърдение, но не в буквален смисъл. Всяко животно и растение е емблема и символ на нещо. За пример, змията е символ на хитрост, на знание, а гълъба – на кротост. Христос казва – бъдете хитри като змиите и незлобливи като гълъбите. В този смисъл, гълъбът е противоположност на змията. Кое качество е противоположно на хитростта? Знанието. Следователно, когато се казва, че и в висшите светове срещаме същите животни, каквито и на Земята, подразбираме, че там съществуват само техните символи като принципи. Крилата на гълъба представлява волята на човека, който разбира законите на природата и работи с тях. Освен кротус и неслобие, отличителна черта в характера на гълъба е неговата устойчивост във възгледите му. При каквито и условия да се намира, той никога не изменя на своите убеждения по отношение на храненето си. При всички условия на живота си, той остава Дегдарянец. От това гледаще, цитираният по-горе стих, даден от Христа, може да се преведе с думите. Бъдете учени и незлобливи. Като изнасям тия положения, мнозина се запитват. Възможно ли е при сегашното условие на живота човек да бъде незлоблив? Възможно е. Щом на едната страна на живота седи змията, а на другата, непременно, ще седи гълъба. Щом има тъмна сянка, ще има и светло. Животът се движи в контрасти, в противоположности. Тъмната сянка е същество, което живее в гъстата материя и се стреми да погълне човека. Светлата сянка е същество, което живее в рядката материя и се стреми да помогне на човека да го освободи от мъчунтиите му. Тази е причината, поради която между светлите и тъмните сенки всякога съществува борба. Ако тъмната сянка вземе над мощи в човека, светлината напуща своето място. И обратно. Ако светлината вземе над мощи, Тъмнината Два вълка се влюбили в една овца и започнали да й пишат любовни писма. Като я видели сама, далеч от стадото й, те се затичали към нея с намерение да й дадат първата си целувка, израз на техните любовни писма. Понеже и двамата искали едно и също нещо, те се хвърлили един върху друг и започнали да се бият. Овцата се спряла и са да гледа, кой от тях ще надвие. Не. Овцата не трябва да стои при тях и да гледа как ще свърши борбата, но да разчита на краката си и да удари на бяг колкото силите и държат. Бягането е спасението й. Рече ли да се спре и да чака края на борбата, тя е изгубена. Такава борба става и в човек. Когато някой казва, че се бори със себе си, той трябва да знае, че всъщност не се бори той, но силите в него се борят. Докато силите в тебе се борят, ти плюй на краката си и бягай. Искаш ли да наблюдаваш тази борба? Качи се на някое високо място и оттам гледай. Следователно. Когато силите в човека се борят, той не трябва да взема участие в тяхната борба, но отдалеч само да наблюдава и да се учи. Какво прави човек при такива случаи? Той взема своето малко ножче и излиза срещу воюващите страни да се бори с тях. Понеже не е дошъл до положение да воюва с силните същества, той веднага отстъп. Не отстъпили от него, нищо няма да остане. Помнете, вашата задача не е да воювате. Вие трябва само отдалеч да гледате и да се учите. Тъмните и светли същества ще воюват заради вас. Това е задача, в която те разрешават въпросите си. Вас обаче никой не ви е викъл на война. Вие не сте дорасли още до големите борби в живота. И тъй. Когато човек се намира пред някаква мъчунтия или някакво изкушение, около него започва усилена борба между светлите и тъмни същества. Тази борба може да продължи ден, два, седмици, месеци, години, но ако човек е свързан с първичната причина, края на краищата, Борбата ще свърши в негова полза. Който се намира под ръководството на разумния свят, той лесно ще се справи със своята карма. Кармическият закон не е нищо друго, освен съдбата на човека. Кармата е закон на необходимостта, през който всеки човек минава. С други думи казано, Кармата представлява неблагоприятните условия в живота на човек. Някой човек си направил къща, но скоро я изгубва. Ужени се, родят му се деца, но след няколко години изгубва и жената си и децата си. Това са все кармически отношения. Човек трябва да работи съзнателно, да ликвидира правилно със своята карма. Като ликвидира с си, човек влиза в божествения промисъл, в закона на благодатта или в тъй наречената дихарма. Такъв човек борави с магическата пръчица. Щом е дошъл на земята, човек трябва да работи правилно, да ликвидира с си още в този живот, да не става нужда пак да се преражда. Да се преражда човек, това значи да живее в закона на кармата. Да се ражда, това значи да живее в закона на благодатта. В този закон човек расте и се развива без никакво прекъсване на съзнанието. Сега, като слушате да се говори по тези въпроси, някои остават недоволни. Те мислят, че въпросът за прераждането не е важен, понеже в този момент пари нямат хляб, нямат гладни са. Въпросът за парите и хляба може лесно да се разреши. Щом влезе в, ж... в живота на благодатта, човек ще има и пари, и хляб, и дрехи. Каквото пожелае, лесно може да го придобие. Обаче, какво трябва да прави, докато дойде до това положение? Ще кажете, че докато дойде до този закон, той трябва да се ражда и преражда, за да се усъвършенства. Това зависи от човека. В един живот той може да се развие, да ликвидира със своето минало и да влезе в закона на благодата. Докато прави разлика между хората, между едно и друго верою, човек не е влязъл в този закон. Докато хората, кое, докато хората спорят кой е спасен, те не познават още религията. Въпросът за спасението на душата се отнася до Бога. Той се грижи за спасението на хората, а всеки човек трябва да мисли за себе си, да спазва великите закони на битието и да върши волята Божия. Човек трябва да изучава своите вътрешни състояния, за да се справя лесно с тях. Слушате, някои хора да се оплакват, че са устарели, че краката им не ги държат, че е сиромашията ги налегнала, че никой не ги обича, че даже Господ ги е забравил. Всичко това е лъжлива философия. Това не са верни положения. Всяко допускане или определене на нещата ни най-малко не определя истината. Виждам, че в едно гърне ври бър... бъри... Боб и допускам, че той е усолен вече. Опитвам Боба и намирам, че злота още не е турен. Значи моето допускане не е било вярно. Както виждате, има разлика между твърденията за нещата и действителното положение, в което те се намират. Някой казва. Допусни, че съм щастлив човек. Не е въпрос да допускам. Аз искам да знаеш, щастлив ли си в действителност или не си щастлив. Ако си щастлив, както твърдиш, ще те опитам. Виде ли, че не си щастлив, разбирам че още не си осолен. Тогава взимам сол, осолявам те и ти ставаш щастлив. Една дума само може да направи човека щастлив. Срещам една вдовица, пригърбена, нещастна, няма работа, не може да изкара хляба си. Десет години как мъжът ти отсъства, безследно изчезнал, и тя ходи по къщите да работи. Аз се приближавам до нея и тихо и пошепвам. Не мъжът ти пристига. Той бил някъде по чужби и много пари и сега се връща здрав и богат. Вдовицата веднага забравя нещастието си, усмихва се и излиза вън да посрещне мъжа си. Мъжът ти си иде. Това е магическата тояшка, която прави бедната вдовица щастлива. Срещам един ученик, издържал изпита си, но се съмнява в успеха си. Казва му, Бъди спокоен, ти изкарай изпита си благополучно. Той веднага става от мястото си радост и доволен. Следователно, знайте, че за всяко положение в живота има по една магическа пръчица, която човек трябва да знае кога и как да приложи. Сега, като слушате тия неща, вие си мислите, на какъв ли край ще излезе, на къде ще ви изкара този път. Едно трябва да знаете. Този път ще ви изкара на добър край. По добър път от този няма. Той е единственият най-добрият път. Една дума само е в състояние да ви, уреди, да ви убеди в истинността на това твърдение. Трябва ли да ви се доказва с часове? Работата е свършена. Истината не се нуждае от много доказателства. Щом се стремите към правия път, вие трябва да вземете нова насока в живота. Вие имате насока в живота, но тя трябва да бъде правилна, да не предизвиква никакви колебания в вас. Да имате нова насока в живота си. Това значи да вървите по този път смело, с убеждение. Никоя сила да не е в състояние да ви отклони. Често хората менят убежденията си и после е страдат. Не е лошо човек да мени убежденията си, но важно е новите му убеждения да го повдигат, да внасят разширение в неговия ум и в неговото сърце. Не притопива ли това? По-добре да се държи за старите си убеждения. Човек трябва да знае, че на каквито влияния се поддава, такъв става. Когато върви в правия път, той непрестанно се разширява. Това разширяване внася в него вътрешно подобряване. Човек трябва да завършва деня с някаква придобивка, с нещо ново в себе си. В това седи Божественото. Каквито има мъчноти да имате, те представляват условия, с които можете да опитате Божественото начало в себе си, да видите доколко сте му дали ход да се прояви. Като мислите и работите върху себе си, вие ще разрешите задачите си правилно. Речете ли да плачете и да се вайкате, нищо няма да направите. Сълзите не могат да умилостивят Господа. Какво представляват сълзите? Защо човек плаче? Човек плачи, когато иска да влезе в новия живот. След като се е разочаровал от стария живот, той иска да излезе от него, да заживее по нов начин. Само при това положение сълсите имат смисъл. Обаче, ако след плача човек пак остава в стария живот, сълсите му са безпредметни. Когато отидеш при Бога и заплачеш, това показва, че ти даваш Подписа си в знак на съгласие да изпълняваш волята Божия. Изпълнението на Божията воля подразбира великото и красивото в света. То внася свобода, простор, разширение на ума, на сърцето, на волята на човека. Който върши волята Божия, то е в положението на способен ученик. Каквато задача и да му даде учителят, той я решава без никакви спънки и мъчноти. Учителят преподава, ученикът учи. При това положение и двамата са доволни, който изпълнява Божията воля. Той владее магическата пръчица. Достатъчно е да тропне с нея на масата, за да получи всичко, което му е нужно. Той ще вдиха и слага пръчицата си и ще благодари на Бога за всичко, което му се да. Къде е тази пръчица? Навсякъде в живота. Богатството не е ли тази магическа пръчица? Знанието не е ли тази магическа пръчица? Вярата, надеждата, любовта в човека не са ли тези магически пръчици? Обаче не показвайте магическата си пръчица на никого. Ако някой ви попита в какво вярвате, отговорете му. Вярвам във въздуха, който дишам. Вярвам във водата, която пия. Вярвам в хляба, който ям. Вярвам в светлината, която възприемам с очите си. Вярвам в земята, върху която стъпвам. И аз вярвам в същото. Що ми ти вярваш същото? Ние сме, си приличаме. Ние сме едно. Различието между хората седи в това кой как използва благата на живота. Ако човек не знае как да се ползва от водата, той може да се удави в нея. Ако не знае как да се ползва от въздуха, той може да го помете. Колкото е тих и спокоен въздуха, толкова е и страшен. Той може да задига дървета, къщи, добита, хора и да си играе с тях. Ако не знае как да използва светлината и топлината, и те могат да го задигнат. Като е дошъл на земята, човек трябва да изучава свойствата на водата, на въздуха, на светлината, на топлината, на земята. Защото... От тях зависи неговия живот. Като се ползвате от тях, вие трябва да им благодарите. Да тише човек, това значи да мисли. Да пие вода, това значи да живее. Да възприема светлината и топлината, значи да твори и да бъде свободен. Светлината е носителка на свободата. Ако при изгряването на слънцето светлината не влиза в твой ум, ти няма да имаш правилни разбирания. Всяка мъчнотия грие за себе си нещо хубаво. Щом разреши мъчнотията си, човек придобива светлина. Как се разрешават мъчнотиите? С любов. Един момък искал да изпита своята възлюбена доколко го обича. Той решил да направи това по особен начин. За тази цел той се облякал в груби дрехи, начернял лицето си, турил голяма шапка на главата си да не се вижда и в такъв страшен вид вляза в гората да пресрещне своята възлюбена, която обичала сама да се разхожда. Той насочил револвер срещу нея, спряли в пъти и казал «Стой, ще те убия!» «Защо?» Какво съм направила? Ти не си достойна да тъпчеш земята. Ти си направила големи злини, опасна си. Един човек се оплаква от тебе, че си му причинила голямо зло. Ако искаш да се спаши, спасиш, само една дума може да ти помогне. Коя е тази дума? Да кажеш, че го обичаш. Ако кажеш тази дума, ти си спасена. Не е ли кажеш, нищо не може да ти помогне? Обичам го. Сега и на вас казвам. Само една дума може да ви спаси. Кажете ли тази дума? Вие ще бъдете спасени. Кажете, обичам го. Кого? Господа. Обичам Господа и съм готова всичко да направя за Него. Така поступил и младият момък. Като чул от момата думата «Обичам го», той веднага се измил, преоблякал се и се представил пред нея. Наистина, една дума е в състояние да спаси човека от известно бедствие. Ако кажеш на онзи, който те съди, че ще платиш, той веднага ще измени отношението си към тебе. Намираш ли се предизвестна известна мъчнотия, кажи, ще изпълня закона. Ще изпълня волята Божия. Щом кажеш тези думи и мъчнотията ще изчезне. Щом мъчнотията изчезне, ти си казал думата както трябва. Кажеш ли нещо и не стане, ти не си казал думата на място. Всяка дума, казана на място, на време и с любов, винаги дава добри резултати. Сега аз говоря за уния положения, за уния принципи, които имат отношение към вашия живот. Новите принципи, новите положения, новите вярвания не са нищо друго, освен идеалът, към който всеки човек се стреми. Под думата идеал ние разбираме стремежа на човека да създаде нови форми в живота си, в които да влее своите нови разбирания. Всеки ден, от изгрев до залез слънце, човек трябва да придобива по нещо ново и да го прибавя към своя идеал. Ако човек всеки ден придобива по нещо, прибавя по нещо ново към своя основен идеал. За една година той ще има 365 придобивки. Какъв е вашият основен идеал? Ще кажете, че основният идеал на живота ви е да любите Бог. Това значи да усолите Боба. Бобът не е усолен, а трябва да се усоли. Като расте и се развива, едновременно с това човек трябва да мени идеала си. Това, което днес е идеал за него, не може да бъде идеал и за утрешния ден. Както детето всеки ден расте и придобива по нещо и увеличава своя раз, така и човек всеки ден трябва да придобива по нещо и да го прибавя към своите разбирания. Не е достатъчно само да предполага, че прави нещо, но той трябва да разширява съзнанието си, да усилва вярата си, да върви напред. Обежденията на човека трябва да пуснат корени в материята, да се закрепят. Материята, наречена според индусите майя, представлява външната обвивка на нещата. Тя съдържа в себе си неизброими богатства. Материята създава големи мъчноти и страдания, на, и страдания на хората, но това са маски само, чрез които невидимия свят ги изпитва. Страхливият ще се оплаши и ще избяга, ще се скри от живота, а смелият ще се ползва от мъчнотиите и страданията и ще се учи от тях. Като изучава уроците си добре, той ще извлече от материята онова богатство – което Бог е вложил в нея. Следователно, докато е на физическия свят, още човек трябва да се справи с материята, да реши задачите си. За да реши задачите си правилно, той трябва да смята добре, да прави верни изчисления. Като ученици, вие трябва да се занимавате освен със смятане, още и изпеене, с рисуване. Щом сте свободни попейте малко или вземете и нарисувайте нещо. Човек трябва да развива всички свои дарби и способности, да не се спира само върху една от тях. Докато е жив, човек трябва да владее и да поставя в обращение капиталите си. Да търгува с тях. Позволена ли е търговията за околтния ученик? Е. Нали е човешка работа? Зависи как се прилага. Ако се прилага по човешки начин, тя е човешка работа. Ако се прилага по божествен начин, тя е божествена. Света работят едновременно два метода. Който не може да работи по закона на благодатта, той ще работи по закона на необходимостта. Основната мисъл, която трябва да задържите в ума си е следната. Всеки ден да придобивате по една нова форма, която да разширява съзнанието ви, да укрепва вярата ви и любовта ви. Често хората губят любовта, вярата, знанието, силата си, защото нищо не прилагат и не прибавят към тях. В Писанието е казано. Растете от сила в сила, от знание в знание, от любов в любов. И до последния част на живота си, човек трябва да има будно съзнание, светла мисъл и да придобива понещо ново. Като дойде часът на заминаването му, той да извика приятелите си и да каже Радвам се, че прекарах между вас толкова години. Времето на прекарването ми в затвора се свърши. Сега съм свободен вече и отивам при своите си, които обичам и които ме обичат. Ако съм обидил някого от вас, моля да ме извините. Искам да си замина спокоен, без дългове на земята. Един ден и вие ще заминете при вашите близки и там ще се видим. Когато се казва, че ще заминете този свят, вие се страхувате. Според мене, заминаването не е нищо друго, освен излизане на човеко от стеснителното положение, в което се намира. Нищо страшно няма в заминаването. Да замине човек, това значи да възкръсне, да мине от един свят друг. Като ученици, вие трябва да правите опити, да познавате силата си. Не е достатъчно да казвате, че сте носители на Божиите мисли, но да правите опити, да изпитате думите си. Отивате при някой болен и казвате – ще оздравееш, не се безпокой. Щом кажете това, думите ви трябва да се сбърна. Щом отидете при някой болен, кажете му – след три дни ще оздравееш. Ако след три дни болни острове, мисълта и желанието ви са били силни, срещнете един беден, страдащ човек и му казвате. След три дена положението ти ще се подобри. Ако наистина положението на този човек се подобри, мисълта ви е била силна. Мисълта на човека е силна само тогава, когато е свързана с божествената. Щом опитите ви излязат сполучливи, обърнете се към Бога и благодарете, задето да е проявил своята любов, милост и благост чрез вас. Благодарете, че този ден сте имали възможност да го познаете. Пожелайте в себе си Бог да ви се открива всеки ден по-малко. Помагайте на страдащите без да съжалявате, че страдат. Когато някой човек страда, това показва, че учителят му го изпитва. Един ученик е надежден, обещава нещо, докато учителят има вяра в него и го изпитва. Престане ли да го изпитва, той е безнадежден ученик? Страданията и радостите са неизбежни в пътя на човек. Чрез тях човек познава великото и красивото в света. Зората на новия живот се пукна вече и носи Божиите блага, които растът светлината в Божествената градина. Бог и любов. Божията любов носи щастие. Бог и любов. Бог и мъдрост. Божията любов и Божията мъдрост носят пълното щастие. Бог е любов, Бог е мъдрост, Бог е истина. Божията любов, мъдрост и истина носят всичкото щастие. Беседа от учителя Държана предобщи и околутен клас на 28 ноември 1928 г. София